Bo, pixkat behartuta etortzen da, eh, erabaki hori ere, zenta horain uh, arte ezagutu ditugun uh, isunak uh, desagertzerat uh, doazte, hori, endailean, uh, ba, irurio mila bat euroko uh, diru sartze uh, bat suposatzen zuen, beraz hori ere be, uh, ez da geio izanen. Eta pasako gira beste uh, sistema bat etarat uh, jodebanz ditzen dena. Hau da, uh, be, pagatuko ez duena... Uh, bere uh, estazionabendua ebe, uh, egun osoko uh, kalkulua eginen da zenbatekoa den, hor uh, isun antzeko izanen da, baina uh, mm -hmm. ez da isun bat, eta bestalde batetik, pagatzen duena pasatzen badu denbura hori, bakarrik pagatuko du, uh, pasatuko duen uh, zera hori. Beraz, hor badatzean, pagatzeko uh, makinak barba aldatu harko dira, eta sistema ere oroar aldatu harko da, beraz ongi pentsatu har da, ea Horrek ekar uh, diru dirusartzeak aski handiak diren, uh, karguen uh, arabera eta baita ere, hori da, nik uste, uh, diagnostiko teknikoa, baina nik uh, uh, iruditzen zaite ere, behar dugula politikoki ere zonbaitera baki hartu, ea nahi dugun endaian pagatzen segitzea gure autoak aparkatzeko, Edo edo bestelako sistema baten aldegiren, urririk urririk zon batzun aldetan edo beste sistema bat.. Hala, hori dena ama gainean ezarria izanen da eta uhum. ondotik zonbaiterabaki hartuko dira.